Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. När jag var liten visste jag precis vad jag skulle bli när jag blev stor. Jag skulle ta över kiosken i Gammelbo. En av höjdpunkterna under somrarna var kvällsbaden i sjön Glien. Vi hade varken varmvatten eller badrum på landet så istället blev sjön vårt badrum. Och om det inte blev för sent, vilket ofta blev efter takomläggning, rödmålning och andra projekt, då kunde det hända att vi stannade till vid kiosken där min favorittant väntade. Jag minns inte hennes namn. På landet var det olika tanter som omgav oss. Äggtanten, posttanten. Det var ett magiskt ögonblick när kiosktanten öppnade sitt väggskåp där godisburkarna stod tätt intill varandra och man fick börja välja. Och hade man tur la hon ner ett par extra lakritsringar i påsan. Hon såg väl hur mina ögon lyste för hon lovade att jag en dag i framtiden skulle få överta kiosken efter henne. Vilken lycka! Men innan jag blev tillräckligt gammal tränade jag i min egen affär. Byns gamla tvättstuga vid bäcken hade jag fått överta som min egen lekstuga- med skottskära gick jag runt och samlade ihop saker som kunde vara bra att ha. Jag ordnade gamla kryddburkar i prydliga rader och bjöd till kafferep på mina egenhändigt ihopsnickrade möbler av stubbar och brädbitar. Mina stamgäster det var farbror Valdemar och tant Elna. Hon kunde berätta om hur de fick luta sig ner över bäcken och skölja tvätten i det kalla vattnet. Och vilket framsteg det hade varit när det lilla träskjulet, tvättstugan, kom på plats så att hon fick stå inomhus och gnugga och skrubba tvätten i vatten som värmts upp i den öppna spisen. Valdemar som var brevbärare, berättade om sin första bil när han inte längre behövde cykla eller ta sparken på sina postrundor. Ja, det var en tid när allt gick åt ett håll, framåt. Minnerna kommer tillbaka när jag återvänder till dessa mina barndomstrakter för dagens reportage i Konflikt. Jag tänker på hur världen har förändrats, men tiden ändå står still. Hur husen står kvar, men ingenting är sig likt. Välkomna till Konflikt. Spara eller slösa. Förvirringen växer om den rätta vägen ur krisen. Stimulans och tillväxt är orden på modet. Men var ska tillväxten komma ifrån? Är det fler broar och järnvägar vi behöver? Eller ska vi satsa på råvarorna igen? Följ med till Skinskatteberg. Efter järnet och skogen, nu lever man på luft. För goda råd från de nya tillväxtländerna Kina och Brasilien till ett Europa på Dekis. Och samtal med industriarkeologen från Värmland och kapitalförvaltaren i Shanghai. Vi frågar en dag om vi var förberedda för att möta vad som kunde hända i Europa. Jag kan försäkra er, vi strams. 100% preparade, 200% preparade, 300% preparade. Folk frågar mig om vi är beredda på en krasch i Europa. Och jag kan garantera er, vi är 100%, 200, ja 300% förberedda. Den försäkran kommer från den brasilianska presidenten Gilmar Josefi som i veckan presenterade ett nytt brobygge i den lilla staden Lagunas- i den södra delen av landet. En av många stimulansåtgärder för att skapa jobb- som den brasilianska regeringen genomfört de senaste åren- för att parera den ekonomiska krisen. Och frågan är om Europa nu är på väg att följa Brasiliens exempel- efter några år med fokus på åtstramning och vikten av som det brukar äta sunda statsfinanser hör vi idag andra tongångar i Europa. Allt fler ropar på stimulans och tillväxt och menar att politikerna genom olika statliga investeringar på utbildning, infrastruktur eller bostadsbyggande måste se till att få Europas hjul att börja snurra igen. Men vad är det för tillväxt vi pratar om? Var ska den komma ifrån och till vilket pris? Det –tänkte vi prata om i dagens konflikt. Vi ska också höra mer från en av de verkliga tillväxtraketerna Brasilien– –men vi börjar med att söka oss tillbaka till rötterna för Sveriges tillväxt– –till Bergslagen, där malmen och skogen la grunden för vårt välstånd. Där pampiga herrgårdar och ståtliga kyrkor ännu bär spåren av de forna rikedomarna– –där kämpar idag många små samhällen för sin överlevnad. Här finns en av landets minsta kommuner, Skinskatteberg, med 4 411 invånare och de blir färre för varje år. Vad betyder tillväxt, utveckling och framtid på en sån plats? Det undrade jag och tog tåget dit. Ja, <tryckligt> <tryckligt> <tryckligt> Mittemellan nedre och övre vättern, sjöarna som ramar in samhället här saktar tåget in vid Skinskattebergs station. Huset och skylten är intakta, men det var länge sedan man kunde köpa en biljett eller gå in och värma sig i väntan på tåget. De få passagerare som stiger av skingras snabbt och lugnet lägrar sig medan tåget rullar vidare mot Fagersta. Någon enstaka bil passerar på centralvägen. Och vid torget är det bara pizzerian som håller öppet. Här jobbar öslem och Mazhar. De är syskon och kommer från sydöstra Turkiet. Ja, vi, gör det själv. Vi, äter. vi äter inte pizza här så mycket hela dagen. Man kan inte. Vi äter kulturen, vi kulturen. Vad heter den här rätten? Det här är svenska, jag vet inte hur det heter Turkiska, den heter burök. Burök? Ja, men det känner jag. Det finns burök och många olika och, och, och. När det ändå är tomt i restaurangen passar de på att laga mat till sig själva. Och då blir det inte pizza, utan kurdiska piroger. Sen ett par år tillbaka bor Özlem och Mazar och ytterligare tre av deras bröder i skatteberg. Tillsammans driver de fem syskonen kärnan i Skinskattebergs restaurangutbud, Pizzeria Amore och Bosse Grill. Och de bidrar väsentligt till att hålla invånarantalet uppe i denna avfolkningsbygd och har svårt att förstå varför man inte skulle vilja bo här. Är det för kallt, undrar Mazhar. Kanske bara vädret är inte bra. Men det är svårt att få jobb här. Det är därför det är många säger... Att det är svårt att få jobb i Skinskatteberg, så de flyttar härifrån. Varför det? Ja, Det är jag min fråga. Det, är Skinskatteberg. det här är uh, inte samma storstad. Det här är bättre storstad. Jag kommer studera. Jag bor i När jag går till Ica hälsar jag på minst tio personer, berättar Öslem. Och hennes bror tycker att allt finns här. Skogen, vattnet, fisket... Och vädret, ja det kunde få vara vinter 12 månader om året. Livet här är ändå mycket bättre än i storstan. Eller i staden vann som de kommer ifrån i Turkiet, säger Mazar. Och för att visa hur mycket de tycker om Skinskatteberg har de komponerat en hel rad specialpizzor. Vi, har, vi gör en special, eller heter de? Det är eh, handelsbankchef, Niklas Special också. Det Han heter Niklas, så vi gör en Niklas Special. Vilken är mest populär? Förutom stamkunderna har också ortens två stora arbetsplatser Sågen och ventilationsföretaget Systemär Fått pizzor uppkallade efter sig Berättar Özlem och Mazar innan vi skiljs åt Tack snälla, ha en trevlig kväll Nästa morgon börjar min tur i Skinskatteberg Med ett besök i broderi och sybehörsaffären på centralväg Hallå, Hej. är det Marianne? Ja. Hej! Ja, välkommen. Tack. Marianne Engström visar runt bland bonader och kviltade barntecken med nallebjörns mönster. I butiken säljer hon det mesta, berättar hon. Garner, tyger och ett sällsynt sorts prodyrgarn. Verksamheten går nätt och jämnt runt, men eftersom hon är pensionär är hon inte beroende av inkomsten. Det som annars engagerar henne, också som socialdemokratisk kommunfullmäktige kommunfullmäktigeledamot, är Skinskattebergs tillväxt. Hur ska man kunna göra orten mer attraktiv så att det kommer hit nya människor och mer pengar? Jag har ju sett på många ställen att de har både blomstergrupper på sommaren. Och på vintern till första advent då har man något ljus i. Och då, då tänkte jag, så här, varför kan inte vi ha det här? Och sen, min systron är mycket ute och sjunger och hon var på ett ställe. Och det sa de, när vi kom rakt in i orten- här vill jag bo, för det var mycket blommor och sådana här saker som gjorde. Och då tänkte jag, jag kanske kan locka några den vägen då. Men denna hennes senaste motion lär knappast vända Skinskattebergs envist nedåtgående trend. Då behövs det nog betydligt större insatser. Ja, det är ju flera företagare att flytta hit. Det är... Så man får arbetstillfällen för våra yngre. För... Men Vad ska man locka dem med? Ja, det vet jag faktiskt inte. Så att, eh, det gäller ju att ta tillvara- varenda företagare vi har här i kommunen nu- så att inte de också försvinner. Och då tänker jag ju på det här skogsmästarskolan. Jag, jag tycker det är förskräckligt- att en människa kan ge ett förslag- och eh, tänker då, som jag kan förstå- kan inte tänka på- de här som ska utbildas. Här har man då en stor fin herrgård och skogen alldeles in på knuten och vattnet nedanför. Och här finns det tomma lägenheter. Att man inte säger så här att nu tar vi den här som är i Uppsala och sätter i Skinskatteberg. Det tycker jag skulle vara väldigt bra förslag för att kunna få vår kommun att blomma till lite mer. Så... Det är min högsta önskan att det blev så. Mm. Vad skulle det betyda om det nu blev verklighet av det här förslaget att skolan läggs ner? Ja, det tycker jag är förskräckligt. Vad händer med Skinskatteberg då? Ja, det vet inte jag. Men jag kan ju tänka mig att vi kan inte överleva. Jag har förslaget om att lägga ner skogsmästarutbildningen i Skinskatteberg och flytta den till Uppsala där statens lantbruksuniversitet har det mesta av sin undervisning förlagd. Det kom som ett dråpslag för en dryg månad sedan. Här har ju skogen i långa tider varit en förutsättning för mångas existens. Och att utbildningen till skogsyrkena bäst sker nära skogen har också varit anledningen till att skolan har varit belägen här ända sedan 1945. –Undervisningen håller hög klass. Kontakten med näringslivet är föredömning– –och lokaliseringen till Skinska till Berg är mycket lämplig för det fältstudie som ingår i utbildningen. Och han konstaterar också att man inte kan spara pengar på en flytt. Så att av någon, någon anledning som för mig är närmast obegriplig så föreslår han en flytt. Jag träffar prefekt Torny Söderman som har svårt att förstå hur enmansutredaren kunde komma fram till sitt förslag– –när han samtidigt lovordar utbildningen i sin utredning. Och en skogsutbildning är ju beroende av skog, påpekar han. Våra utbildningar är ju väldigt yrkesinriktade och har stor anställningsbarhet för studenterna. Och eh, vissa kurser så är vi ute 70 procent av tiden i skog och mark. Så vi är otroligt beroende av närheten till skog och skogsmark. Och, och de, den närheten finns ju inte i, i Ulltuna, dit utredningsmannen har föreslagit att man ska förlägga utbildningen. Och om syftet är att koncentrera utbildningen till några få platser så strider ju det samtidigt mot ambitionen att hela Sverige ska leva, menar Torny Söderman. Alltså det är ju så här att våra studenter kommer mycket från landsbygden och de flyttar ofta tillbaka och verkar på landsbygden. Eh, kanske i närheten av där de är uppvuxna och sådär. Och jag märker också att rekryteringen fungerar ju så att, att när ett bolag ska anställa någon som ska jobba i fält –så anställde man gärna någon som kommer från just där de ska jobba. Och det är ju det som är det fina att studenter från landsbygden– –får en utbildning där man ska verka i landsbygden. Och det tror jag kanske är en fördel när man ligger på en mindre ort. Och Torny Söderman på Skogshögskolan använder gärna ett begrepp– –som har blivit populärt i dessa dagar. Och det är ju det som våra studenter är kända för– –att de är ordentligt anställningsbara. Anställningsbar, det är precis ett sånt honörsord som vi har mycket idag. Ja, och det, det är ju roligt att, att det är så för våra studenter och, och faktum är att i princip alla får jobb och, de, och väldigt många får jobb innan de eh, hinner ta examen. David. En av de studenter som redan har ett jobb som väntar är David Larsson från Alingsås. För honom står skogen tveklöst för framtid och tillväxt. Ja, skogen växer ju så att jag tror väl att äh, skogsnäringen går en ljus framtid till mötes. Det är, det är ingen, ingen tvekan om. Och äh, utvecklingen går ju framåt. Vi tar fram nya material äh, av träfiber och så vidare. Vi Försöker få bort äh, bomull till exempel och äh, plastmaterial och ersätter med fibermaterial. Så att, äh, Skogen är en framtidsbransch definitivt och jag är väldigt glad att jag har utbildat mig och, och blir verksam inom den här branschen. Så pratar man tillväxt då är skogsnäring absolut ett relevant område att satsa på? Absolut och tillväxt är ju också ett äh, välbekant begrepp inom skogsnäringen. Och det handlar både om tillväxt på skogarna men jag tror att vi kommer få en tillväxt på, äh, inom skogsbranschen inom flera områden. Men just nu handlar det först och främst om att komma vidare med examensarbetet om skogsbruk i Tanzania. Så medan David skyndar tillbaka till sitt studentrum visar Tony Söderman runt i herrgården. Det här är bara en av ett tiotal herrgårdar runt om Skinskatteberg. Den här från slutet av 1700-talet står kvar som ett synligt bevis över en tid då skatteberg blomstrade. Och för de förmögenheter som brukspatron Hising tjänade under järnhanteringens storhetstid. Så här har vi vårt eh, allra vackraste rum. Blåsalen kallar vi den med kristallkrona. Och eh, du ser att man har träkarvat ovanför eh, dörrarna här va? Från de praktfulla salarna på Skogsmästarskolan, går i ett par hundra meter, förbi den engelska parken och vidare till ett betydligt mer oansenligt kommunalhus. Ja, men här är han nog redan. Tack! Så var det. Hej Daniela. Lars. Mm. Andersson är socialdemokratisk kommunalråd i Skinskatteberg. Han sliter sig från ett möte om kommunens interna organisation som ska göras om från nämnder till utskott. Men frågan om den föreslagna nedläggningen av skogsmästerutbildningen är det som oroar honom mest just nu. Det är också naturligtvis för Skinska till Berg som kommun viktigt att få behålla en sån här verksamhet. Jag har inte räknat exakt på kronor och ören vad det här handlar om. Men det är 150 elever som är här och som hyr eh, bostäder. De köper mjölk och de köper mat Och de köper hundmat till sina hundar. Och det är självklart att det är viktigt för näringen här i Skinska Så totalt sett så handlar det om de omsätter flera miljoner kronor. Och det, det vill vi ha kvar. Är det något annat som inte går att räkna i kronor och ören? Skolan ger naturligtvis någon slags eh, energikick. Eller vad man ska kunna kalla det för till samhället också. Det, det är en omsättning av... –av relativt unga människor som passerar här som, som studenter. och En och annan kanske blir kvar här i samhället också– –även om de flesta naturligtvis sprids ut över Sverige sen. Och samtidigt ser kommunalrådet också nya– –eller snarare nygamla framtidsmöjligheter för Skinskatteberg. Han är just hemkommen från en studieresa i Pajala– –tillsammans med andra socialdemokratiska kommunalråd från regionen– –för att se hur man där har kommit igång med gruvdriften igen. Ja, alltså precis nu på de senaste åren har ju faktiskt någonting hänt. Järnmalmspriserna på världsmarknaden har ju stigit igen. Och det gör ju att på många håll runt om i Bergslagen, även upp i Norrland, då, då, så pågår det nu olika processer för att få igång en järnmalmsbrytning. Och här handlar det ju om... Eh, flera år framåt. Det är väl svårt att säga men 6, 7, 8 år kanske det handlar om att om världsmarknadspriserna håller i sig då kanske vi kan ha en, en ny startad gruva och kanske sysselsätta av ja, de sysselsätter omkring 100 personer direkt i gruvan. Och sen finns det en faktor här med världen runt omkring då på kanske gånger 3 eller gånger 4 hur man räknar. Men jag menar det behövs eh, chaufförer det behövs eh, –pizzabagare, det behövs handlare och så vidare. Så att vi tror på det här. I dagens Fagersta-posten toppas framsidan av rubriken– –Gruvor kan ge tusentals jobb. Själv minns jag tidigare förhoppningar om att återuppta gruvbrytning här i trakten. Den gången blev det istället en bilskrot på området. Men den här gången är det annorlunda, säger Lars Andersson. Den här gången så är alltså... Priserna är så pass höga så att jag tror att det kommer att hålla i sig. Men hur realistiskt är det att räddningen kommer utifrån och att den blir varaktig? Kommer det att ordna sig bara skolan får bli kvar och gruvan kan återuppstå? Jag träffar en annan av kommunens politiskt aktiva som också funderar över hur man ska skapa tillväxt i Skinskatteberg. Karina Sandor i oppositionsråd i Skinskatteberg. Hon leder Folkpartiets största lokalgrupp som fick 31 procent i senaste valet. Det går inte bara att ropa efter mer jobb, säger hon. Vi måste göra så att människor vill bo här. Så att företagen kan anställa kvalificerade medarbetare. Ja, vi måste se till att det är en, en skola i topp. Vi måste ha en bra äldrevård. Vi, vi måste ha... Eh, infrastruktur som fungerar. Eh, vi måste, det måste finnas fritidsutsättningar för människor och vi måste skapa bra boende. Alltså det finns ju många lediga hus här i Skinsketterberg. Vi måste ju skapa förutsättningarna för de människor ska jobba här. Finns inte de, eh, men då är det ju svårt att anställa också. Sen handlar det också om en attitydförändring, påpekar Karina Sandor. Hon flyttade själv till Skinskatteberg i vuxen ålder och känner av en bruksanda som fortfarande är utbredd. Många lever kvar i föreställningen att man går ut grundskolan och sen jobbar på bruket resten av livet. Och också här spelar skogsmästarskolan en viktig roll inte bara för att den bidrar ekonomiskt till kommunens överlevnad utan för att den är en viktig inspirationskälla tycker Karina Sandor. I Skinskatteberg så har vi egentligen gått från järntiden, sen till trädtiden och nu är det lufttiden alltså brukar vi säga här då eftersom vi har ett stort ventilationsföretag men parallellt med, med ventilationen så har vi också skogsnäringen och tappar vi den bra utbildningen och den entreprenörskap som finns hos de elever som finns där, som faktiskt startar egna företag de flesta gör ju det innan de, innan de slutar skolan också då kommer vi tappa den mer och mer det tror jag faktiskt om vi lägger ner i den här skolan Här bockar man plåt. Det har kommit ut färdigstansade och nibblade plåtdetaljer- och så gick man ihop dem till den form man vill ha, hela automatiskt. Hur var det där med luften? Det finns uppenbarligen entreprenörer som har lyckats i Skinskatteberg. Ventilationstillverkaren Systemär sysselsätter 450 personer- från fabriksarbetare till ingenjörer och säljare- den nya tidens brukspatron Gerard Engström visar runt i fabrikshallen. inte många människor som jobbar här. Mycket maskiner. Det måste vara i svensk industri. Det blir allt svårare att bedriva tillverkningsindustri i Sverige. Det är för dyrt, tycker Gerard Engström, som ser en fara för tillväxten om den skulle försvinna. Det är ju så att om, om själva jobben, att bygga produkterna, flyttas ut- så efter en stund följer ingenjörerna med också. Så att det där är en väldigt farlig trend så vi måste bevara en svensk produktion. Eh, annars så försvinner många andra tillfällen också för både konsulter och ingenjörer. Större delen av Systemers verksamhet bedrivs redan i utlandet. Företaget har ett 60-tal dotterbolag i 44 länder och omsatte förra året 3,5 miljarder kronor. Det låter som rena fantasisiffror i en liten ort som Skinskatteberg. Och med tanke på att kommunen nyligen hamnade näst sist i svensk näringslivsranking över företagarvänliga kommuner frågar jag vd och storägaren Gerard Engström om det är tack vare eller trots Skinskatteberg som företaget har lyckats så väl här. Ja det har inte varit någon nämnvärd fördel det vill jag inte påstå. Vad menar du då? Vi tycker ju inte att det är en kommun som är speciellt företagsvänlig. när man ligger, som du nämnde, i ingressen näst sist i Svensk näringslivsindex över företagsvänliga kommuner. Så att något måste man göra fel. Vad tycker du de gör fel från kommunens sida? Man ju framförallt om man ska se det i stort så för 20 år sedan hade man 5 400 invånare och nu är det ungefär 1000 personer mindre, 4 411. Man har inte lyckats skapa en attraktiv kommun. Man har inte lyckats skapa ett mångsidigt näringsliv. Så det är de områdena som man har misslyckats på. Hur föreställer du dig? Hur skulle du vilja se Skinskatteberg om 10-15 år? Jag skulle vilja se Bergslagens kommun med Fagersta, Norberg och Skinskatteberg sammanslagna. Där man slipper tre gamla bruksorter och får en ny dynamisk kommun. Litenheten är till nackdel, utan tvekan. Kompetensmässigt eh, både bland politiker och eh, tjänstemän. Vad kan det få för konsekvenser om det inte eh, blir bättre? Ser du en fara för er fortsatta existensverksamhet här på orten? Det tror jag väl inte. Vi kommer att höra kvar i Skinska Teberg på ett eller annat sätt. Men det är inte lika självklart att vi kan ha kvar vårt huvudkontor här i framtiden, tyvärr. Varför då? Ja, av rekryteringsskäl, av eh, långa resvägar Platsen är inte tillräckligt attraktiv. Så vad är alternativet? Ja, det är väl Västerås eller Stockholm för vår del. Finns det sådana konkreta planer? De är inte konkreta, men det är klart att vi tänker på det. Ja, vad händer då om också luften tar slut i Skinskatteberg? Vad finns det då för framtid- till exempel för killarna som kör runt på sina BMX-cyklar i den nyanlagda parken vid tågstationen. Kommer ni prata i råd? Ja, jag skulle gärna vilja prata lite mer. Får jag fråga dig då, vad, vad är, har du för framtidsplaner? Det beror på vart man får jobb och sånt. Vad finns det för jobb att få här då? Jag vet inte, inga alls. Det beror på om man vill bli. Ja, vad skulle du vilja bli? Vad heter du? Alex. Och hur gammal är du? 15. Ja, för Alex väntar gymnasiet byggprogram i höst. William ska bli proffsiklist. Samuel och Alex vet inte. Men de tvivlar på om de kommer att bo kvar i Skinskatteberg. Ja, vilka är det som i framtiden ska ge namn åt Öslem och Mazars pizzor på restaurang Amore? Vem kommer att köpa Marianne Engströms brodyrgarn? Och vad blir det av herrgården om skogsmästarstudenterna måste flytta? Hej då! Hej då! Hej då! Ja, det var några röster från Skinskatteberg för en vecka sen. Med oss idag i konflikt för att tala om framtiden, om tillväxt och utveckling– –finns Karin Hirn på telefon från Shanghai, grundare av kapitalförvaltaren East Capital– –som investerar i Östeuropa och Kina, där du är stationerad. I Shanghai strävar man ju efter att bli världens finanscentrum 2020. En rejäl kontrast till Skinskatteberg. Berätta, vad är det för plats du befinner dig på? Jo, hej. Ja, det är definitivt en väldigt spännande stad och det var också en användning till att jag bestämde för att flytta hit med min familj för två år sedan för att kunna förstå vad är det är som, som händer här. Och eh, det är klart att eh, alla nu kollar på det som händer i Kina för att jag tror att eh, alla har förstått att eh, Kina eh, står inför, eh, eller har stått redan i många år eh, inför otroligt stora ändringar eller transformation i sin ekonomi, som påverkar egentligen alla. Och eh, det finns både utmaningar- men det finns också eh, fantastiska möjligheter- som man kan ta tillvara. Hur ser det ut där du är runt omkring där du bor? Ja, ah, det, det, det är väldigt fint. Det uh... Det är lite på ett middag och det är väldigt varmt. Jag bor i, uh, på Pudong, som är det nya området i, i Shanghai, som i princip inte fanns det 15 år sedan. Om jag, uh, jag försöker göra två-tre gånger i veckan gå ut och, och plöpa, då kommer jag till uh, ganska uh, utroliga ställen faktiskt. Är det här jag bor på ett ställe som, som är väldigt... Uh, expats, värnlig. Alltså det, det är ett ställe där det finns flesta grannar i klassiska utlänningar. Och man får lite hjälp i början, att man inte förstår kinesiska. Men man och springer 100 meter härifrån, det finns det en liten by som är kvar. som uh, har blivit mindre, för att uh, de håller på att bygga runt omkring. Och man kan se det uh, väldigt tydligt att uh, den här bygningen inte har finnat om några år. Men, men de, de, de bor precis som vanligt i Shanghai tycker man till om att gå runt i Pihalmas. Det gör de på dagarna. Och de bor väldigt enkla och ganska svåra att faktiskt. Ja, det är lite svårt att höra dig Karin. Vi får se om vi kan göra någonting åt det. Men vi har ju faktiskt också en annan gäst, Jan Jörnmark, lite närmare men i Göteborg i en studio där. Docent i ekonomisk historia, knuten till Chalmers tekniska högskola. Men kanske mest känd för att dokumentera övergivna platser och industrisamhällen senast i boken Avgrunden. Välkommen till programmet. <kör> Du, du brukar ju röra dig på gamla bruksorter som Skinskatteberg också är. Vad ser du för framtid för de här orterna? Ja, om vi börjar nerifrån med ditt reportage. De här två killarna som du pratade med på slutet. Den ena skulle utbilda sig till byggare. Den andra ville bli Och Det man kan konstatera då det är ju att båda två, om de skulle lyckas med det där, kommer att flytta från Skinskatteberg inom 5-6 år, eller 3-4 år. Därför att i orter från och 10, 15 och andra kommuner i Bergslagen så byggs det nästan ingenting. Det är som att tiden stannar på 1970-talet. Så utbildad till byggare så hamnar du i Stockholm, eller Göteborg eller Malmö. Och ännu bättre om du blir proffscyklist så kommer inte BMX Grand Prix att gå i Skinskatteberg eller Kopparberg eller något sånt. Utan då kommer du verkligen att röra dig med världen som arbetsfält. Så du kunde höra på båda de två egentligen om hur deras framtidstankar rom i ifrån Skinskatteberg. Fortsätter vi sen med företaget så jag kommer att tänka på Sandvik som fick flytta huvudkontor från Sandviken mm. därför att den kompetens man vill ha den, den får du inte till skatteberg så lätt. Så. Mm. så bara från det du hade där så kunde man höra hur framtiden såg ut. Är de här orterna dömda? Dödsdömda? dömda. <hör> Dödsdömd är de hade inte, men, men det är svårt att se varför inte avtappningen skulle fortsätta. Och, och i den där långsamma avtappningen så måste man hitta ett nytt sätt att existera. Hur svårt det är tycker jag att man hör utav det här som finns i Bergslagen idag. Det här hoppet om att det ska öppna en gruva någon gång, någonstans och skapa en förfärlig massa arbeten. Mm. Är det... Är det realistiskt att tro att det är råvarorna som ska rädda oss igen? Skogen finns alltid och skogen har varit Sveriges största tillgång i många, många hundra år. Att man skulle öppna järnmansgruvor i Bergslagen har jag sagt många gånger. Jag tror inte det. Och hur ska man vända den här trenden då? Hur ska man få de här delarna av landet att växa? Alltså hur du får det att växa... det. det... Ja, det här prådföretaget som du pratar om, vänsterlationsföretaget, det, det är ju ett exempel. Du, du måste ha nya företag. Men det är väldigt, väldigt, svårt att få nya företag när de unga människorna som är de som startar företag, de är skogskillarna också som utbildar, som startar företag medan man utbildar sig i sin skatteberg, de försvinner ju sen. Och det är väldigt svårt när du har en låg nyföretagsamhet, när ungdomen lämnar och så vidare och får den tillväxten. Det du ser i alla dessa samhällen, i Bergslagen och i Nedre Norrland och så vidare, det är att befolkningen har minskat med 30-40 procent sen 1970 och att befolkningspyramiden ser ännu värre ut. därför att medelåldern skjuts iväg mot 45 år, mot 55 år, mot i vissa fall idag upp mot 60 år i medelåldern. Mm. Jo, de pratar ju också om att jo, men det är faktiskt folk som flyttar till Skinskatteberg men då visar det sig att det är mest pensionärer. <tryck> Ja, och en plats som är. vittnar ju också om de stora skillnaderna mellan stad och landsbygd. Karin Heeren, jag hoppas du är med oss från Shanghai fortfarande. Hur ser det här ut i Kina? Ja, det finns också en enorm skillnad mellan landsbygden och stadsmiljö i Kina. Jag tror det är betydligt större än i Europa. Jag kan säga att en stad som Shanghai idag känns som vilken nästan metropolis som helst, utom att som sagt, man kan också springa och hitta ställen där man förstår att bli påminn om att det är fortfarande är ett, ett fattigt land. Men uh, när man åker ut på, um, på längsbygden, uh, vilket jag gjort uh, några gånger, då uh, ser man som sagt att det är fortfarande extremt fattigt. Uh, de flesta här inte tillgång till, um, till uh, vattnet hemma. De, uh, sen ser man faktiskt uh, Väldigt många också övergivna platser, bland annat många byar där man ser de facto eh, tomma lägenheter. Och Det är inte de tomma lägenheter som man pratar om som byggs och inte, eh, inte blir eh, bebodda. Men vi pratar om småhus som, som folk har lämnat bakom sig. Sen ser man också väldigt många faktiskt, äldre människor och småbarn föräldrarna har flyttat ut till stora städer och jobbar och skickat pengar. Vad finns det för risker med den här skillnaden och splittringen? Du jobbar ju med investeringar. Påverkar det eh, på, på något sätt i, i den verksamheten? Ja, absolut. Alltså det, det är en väldigt viktig utveckling att titta på i, i Kina. Men jag tror framförallt det är själva regeringen som spenderar mycket tid på detta för att Kina har vuxit enormt mycket senast 30 år, men det är en tillväxt som har inte varit eh, väldigt speciellt omogen. Den där har blivit ännu större, väldigt väldigt stora faktiskt. Och eh, det finns alltid en risk förstås, för social oro om det finns bara en del av befolkningen som, som får det bättre och bättre. Medan de andra inte riktigt får det lika bra, lika snabbt i alla fall. Ja, medan fördelningen av tillväxten är en stor fråga i Kina så handlar ju diskussionen här snarare om vilken väg man ska välja. Åtstramning för att få ordning på ekonomin eller stimulans så att tillväxten kan ta fart igen. I motsats till de skuldtyngda länderna i Europa har valet varit mer givet i länder som Kina och Brasilien. Där är behoven av klassiska stimulansåtgärder som att bygga bostäder, vägar och broar betydligt större och där finns också pengar. Den här jobben, där och i Brasiliens president Dilma Josefi som tidigare i veckan presenterade ett nytt stort brobygge i Laguna i södra Brasilien. Staten ska investera motsvarande nästan 2 miljarder svenska kronor. Och Dilma förklarade stolt att brobygget kommer innebära tusentals nya arbeten och är en garant för fortsatt tillväxt. Häromdagen fick jag frågan om vi brasilianare är förberedda på en europeisk krasch. Och jag kan garantera er, vi är 100%, 200%, ja 300% förberedda, sa presidenten till publiken. Som jublade som om det vore en fotbollsstadion och inte en stor cementbro som skulle byggas. Jag frågade om vi var preparade för att förbereda vad som skulle i Europa. Eu posso assegurar a vocês, nós estamos 100% preparados, 200% preparados, 300% preparados. Gradual, Ana. Alô, boa tarde. É, posso falar com o André Prefeito, por favor? Só um minutinho. Uh, hola, André. Uh, fala lotten kolla in deras radios Oh, hi, how are you? I'm fine, how are you? Ja, André Perfeito börjar automatiskt tala engelska när det är internationell media som ringer och vill prata ekonomi. Och det händer ofta. André är chefsekonom på en av Brasiliens största investmentbolag, Gradual Investimentos i São Paulo, och en ofta anlitad expert och analytiker. Jag ringer honom för att fråga om brobygget och om det senaste stimulanspaketet som presenterades i april och som jag läst om i tidningarna. Men förvirringen uppstår direkt. Yeah, but you mean This one. Ah, ok, because I read about the one that was presented in April, but did you say? No, no, he made another one yesterday, so that that was that was a little a little. Det visar sig att stimulanspaketet jag läste om, med bostadsbyggen, satsningar på järnväg och bilvägar, är gamla nyheter. Dagen innan vår intervju har finansminister Guido Mantiga återigen dragit på sig spenderbyxorna och den här gången är det Brasiliens bilindustri som ska få skattelättnader och statliga subventioner för att inte påverkas av den ekonomiska turbulensen i Europa. The government right now, Guido Mantega, Dilma Rousseff, and also our uh, central bank president Alexandre Turchini, they are doing the most they can to boost uh, the Brazilian economy this year. Regeringen försöker nu på alla sätt stimulera ekonomin, berättar André Perfeito. Brasiliens tillväxt låg förra året på 2,7 procent av BNP. Mindre än tidigare års rekordsiffror. Och nu försöker politikerna agera kraftfullt. Och, säger André Perfejto, François Hollands vinst i Frankrike visar att ni i Europa är på väg åt samma håll. Folket har tröttnat på alla åtstramningar. When uh, François Hollande won the elections in Paris, uh, it was very clear that the European uh, societies is saying it's enough. We can't go further in austerity plans as we were doing. So uh, what Germany and France need to do right now is to find a, a mix between austerity plan and growth-driven uh, growth policies that can make some relief on some regions of Europe. In Brazil, the problem is not that. Ja, där bröts plötsligt samtalet med André Perfeito. Just när han skulle ge den, enligt honom, allra viktigaste förklaringen till varför Brasiliens ekonomiska utsikter skiljer sig från Europas. Men innan jag ringer upp honom igen så ska vi höra Kei kinesisk ekonom och forskare på London School of Economics. För jämfört med Kina så är även Brasiliens investeringar småskaliga. När finanskrisen först bröt ut 2008 det känna gav Peking att man skulle satsa motsvarande 4 600 miljarder kronor på järnvägar, bostäder, vägar och hamnar. Pengar som sedan dess har rullat ut i det kinesiska samhället. Och skillnaden mot Europa är monumental, säger Kei Yuin. Oh, every single time I go back to China, which, whether it's every three months every six months there's always massive change. I mean that's uh constancy is not something that would char characterize China as it would characterize Europe right now. And uh the beauty about China's growth is that you can it's tangible. You know, there are some countries which purportedly has very high growth but uh somewhat intangible. But you can really feel it, see it, smell it, um the the energy is in the air. Man kan se, smaka, känna tillväxten i Kina, säger Keiju Jin. Men hon anser inte, till skillnad från André Perfeito, att Europa nu bör ta efter de kinesiska och brasilianska exemplen. För, säger Keiju, vem skulle vilja låna till er? Stora stimulanspaket är inte någon universal lösning för tillväxt. You know, spending, government spending can do some part of it. Now it's still unclear keju tycker att den debatt som nu pågår i Europa om åtstramningar kontra tillväxt är fluffig och helt saknar konkretion. Ingen verkar vilja svara på huvudfrågan: Var ska den där tillväxten komma ifrån? säger keju You know, people call politicians can promise growth, but where is the growth going to come from? How is it going to be able to achieve growth? I want to know these answers. These are answers that are far more important than spending time on debating whether it's austerity uh, or growth. Gradual, Yes. Uh, ah, yeah. again. So, uh, say briefly. The Europe, my states, and Japan, you have reached uh, uh, what we call economy stead state growth. Den main lösningen för den european ekonomin right now if it's the force, uh, trying to work in the emerging countries because here the den the, the strength of the world economy, right now will be in brazil andre perfeito säger bistet ni jag ringer upp igen att ni i europa usa och japan ni kan helt enkelt inte växa mer ni har slagit i taket men sen kan jag nästan höra hans entusiasm flöda i telefonluren när han till slut levererar lösningen. Ni borde nog flytta till Brasilien, Kina, Indien eller Sydostasien för att jobba. Här har vi tillväxt, en ung allt bättre utbildad befolkning, framtidstro massor av naturresurser, säger André Perfejto. Brasilien blir ett allt bättre land för varje dag som går- We have an amazing country. We have a lot of commodities. We have a uh, uh, skilled um, uh, workforce. It, uh, we, are, we are making some revolution in education in Brazil right now. We're we building a new middle class in Brazil. We are booming right now. <laughs> they, they, they, so just... we would be welcomed? <laughs> <laughs> That's a good question. In Brazil, probably, you're going to be welcomed. <laughs> no problem at all. 200 in be that ja, ni är välkomna hit. 9 miljoner svenskar är inget problem för oss att ta emot. Vi är ju nästan 200 miljoner invånare, sa André Perfeito, chefekonom på investmentbolaget Gradual Investimentos i Sao Paulo. Konfliktslåten Colin hade pratat med honom. Ja, Karin Hin investerar i Shanghai, en annan stad som växer så det knakar. Har vi här i Europa vuxit färdigt? Ska vi alla göra som du? Bege oss till Kina eller till Brasilien som André Perfeito föreslår? Ja, det var väldigt roligt att lyssna på honom. Det är klart att inte alla ska sitta till Men däremot borde alla komma och lyssna på och titta lite på vad är det är som händer här. Så jag tror att det är väldigt många som förstår det är en ganska komplex land som sådant också. Men jag tycker faktiskt att um, han har både gett uh, en lösning som, som ledde till, till min egen lösning. Inte, inte det, att jag hade en lösning för, för, för problemet, men jag tycker ändå att det som händer i, i landet som Kina och Brasil och så vidare. Det är klart att de skapar också möjligheter för, för andra länder, Bland annat i Europa, till exempel Sverige. Hur då? Och... Uh, Alltså, Kina idag, det stämmer att Kina växer fortfarande väldigt fort. Folk kan oroa sig om, om vissa förhållanden, vissa små makroekonomiska sänkningar, men vi pratar fortfarande om en tillväxt på, på 28-9 procent per året. Men samtidigt är det här tillväxten inte en, en tillväxt utan utmaningar. Kina har enormt stora utmaningar och bland annat de behöver hållbara lösningar för sin tillväxt. Eh, Kring till exempel urbanisering som är av gigantiska proportioner. Det finns miljöproblem, det finns ett behov för att förbättra i industri till exempel en mängd processer. Och det här är någonting som kineser är väldigt medvetna om. Och de kan titta på andra länder vilka de ska samarbeta med. Och där tycker jag faktiskt att Sverige har både de har teknik, kunskap och erfarenhet som behövs. Till exempel bland också välfärdssystem och så vidare. Så att jag tror faktiskt att det som händer i Kina kan påverka extremt positivt Sverige om bara svenskarna och svenska företag positionerar sig rätt för att vara med och också bidra till den där utvecklingen. Mm. Jon Jönmark, när man pratar om stimulans i de här sammanhangen så handlar det ofta om vägar och broar, infrastruktur. Men är det som vi hörde i inslaget här att vi har nått en gräns? Hur mycket broar och vägar kan man bygga egentligen? Ja, det finns ett exempel på det där. Japan gick ju in i samma problem som Europa egentligen för 20 år sedan. Och, och i Japan har du fört en expansiv ekonomisk politik sedan dess. Alltså, man har låtit stats växa från 40 av BNP till 250 av BNP. Förra året så var hälften av statsutgifterna lånefinansierade. Och, och Japan har haft noll tillväxt i 20 år. Börsen har fallit i fallit med 70 ungefär från toppen 1990. Nu såg jag igår i, i dagens industri att nu hade börsen faller åtta veckor på raken. här. Så när du har länder som Japan eller Europa som faktiskt har växt väldigt länge och där både befolkningen åldras långsamt i både ekonomierna, Japan och Europa och där, där du har exploaterat det mest av naturresurser ja, då behöver man konkretion om vad de här expansiva ekonomiska planerna ska göra. Och det är precis som den här kinesiska kvinnan Kayu Jin sa, det saknas det fullständigt. Men vad är ditt svar då på dagens fråga, var ska tillväxten komma ifrån? Ja, den kommer ifrån de nya ekonomierna, den kommer från Östasien, från Latinamerika. Och för oss här så gäller det att på ett eller annat sätt haka på det som pågår i Silicon Valley, i, <coughs> i Östasien och så vidare. Och det gör du, gör du genom att utveckla en exportindustri som är riktad däråt, genom att utveckla en kunskap som är riktad däråt. Men det där gör du bara i större städer, Stockholm till exempel, Göteborg, någon mån och så vidare. Inte i menar du? Det blir väldigt svårt för när du utvecklar den kunskapen så kommer du att visa att få bättre betalt om du tar det till Stockholm. Och blir du riktigt duktig kommer du då plocka över till Silicon Valley eller Shanghai eller varje. Mm. Eh, Karin Heeren, hur ser man på, på den debatt som nu pågår i Europa? Hur ser man på den i Kina? Förstås är det så att eh, Kina följer väldigt noggrant jag, det som händer i Europa. Europa idag är, är Kinas största eh, handelspartner. Och även om det är ett land som inte längre är lika beroende av export som det var tidigare, eh, det är inte heller ett land som, som står helt oberoende av det som händer runt om i, i världen. Så de, de är som sagt, jag tror att de, de följer och de kan vara förmodligen oroliga för att det kan påverka eh, delvis det som händer i, i landet. Bland annat. De exportföretag som, som, som, har, som skapar mycket jobb i Kina påverkas av det som händer för oss där. Men jag tror att det första prioritet för Kina är faktiskt det som händer in i Kina. Och som jag nämnde tidigare, det finns som sagt stora utmaningar som de ska fokusera på. Och de har sedan verktyg och de har bland annat, kapital för att kunna stimulera det som ska stimuleras. Jag tror det är en stora skillnad mellan Europa och, och, och Kina. Kina är fortfarande ett land som är i utvecklingsstadium. så det finns enorma skillnader mellan, som jag pratade om, kanske landsbygden och städer, men mellan också olika provinser. Och vi som är i kinesiska företag, vi kan se också att det finns bara vissa sektorer som är, som är enormt imponerande i tillväxten, och vissa sektorer som, som växer mindre, och det är vårt jobb sedan att hitta de rätta exponering för våra portföljer så att säga. Mm. När det handlar om ekonomi och tillväxt så uppmanas vi ofta att konsumera mer för att få fart på tillväxten och konsumtion är en viktig aspekt inte minst i ett utvecklingsland som Kina. Och så i nästa tag så uppmanas vi att hålla igen för att inte skada miljön och klimatet. Hur går det här ihop? Hur går det ihop ett land som Kina? Det är väldigt bra fråga som jag tror också, om man ska tänka lite optimistiskt, kommer också att skapa flera möjligheter bland annat för svenska företag. För att ett land som Kina som har som sagt en stad som Shanghai som är 23 miljoner invånare och det flyttar in ungefär 500 000 om året behöver definitivt se över hur de ska hantera avfall och och så vidare som skappas just den här konfektionssamhället. Så det är definitivt någonting som är en del av utmaningarna. Mm. Under programmet här har vi ju hört både om ivrig framtidsoptimism, inte minst från din horisont i Kina och också i skarp kontrast till om frustration och uppgivenhet i glesbygdskommuner som Skinsketteberg. Vilken roll spelar det här? Vilken roll spelar stämningen för tillväxten, Karin Hirn? Det är också en väldigt bra och relevant fråga. Just nu tror jag ändå att de flesta i Kina upplever att de får det bättre år efter år. Och även om det som sagt fortfarande är väldigt tufft för många här, de har sett en enorm förändring i sitt liv, en enorm förbättring. Och det som de flesta säger, att så länge det håller, är just den där ändå stämningen uppe så att säga. Så då blir det väldigt positivt som sådant för, för, för landet och för ekonomiska tillväxt och så vidare. fråga sen när det kommer att bli mindre tillväxt. Där det kan bli de, de, de, lite större frågor. Men det är också någonting här som jag tror att ja, regeringen är väldigt medveten om. Att, att det är någonting som de måste tänka på och prioritera. Så bland annat till exempel nu ser det stora reformer som inte längre handlar bara om att som sagt bygga järnvägar i broar, men till exempel genom det, så vård med nya reformer för att bygga nya sjukhus och, och vårdförsäkring mm. och så vidare. Mm. Som gör att folk kommer att kunna konsumera mer också. Ja. Jan Jönmark, vad säger du om det? Vad spelar det för roll att, att det är så dystert uppgivet här i Europa och inte minst i de orterna som du ofta besöker? Jag att det spelar roll att det är så svårt att vara konkret egentligen. Det är så svårt att peka på i Skinskatteberg eller Ljusne eller för en delen mellan stora orter som Karlstad eller vad du vill. Det är så svårt att peka på vartifrån tillväxten kan komma. Och när vi har befolkningar som åldras långsamt och när vi hela tiden har en utflyttning av högutbildade människor och när de nya har skapats någon annanstans. Men som jag ser det, det har att göra med att Europa fick en enorm Storhetstid på 1950-60-talet när Europa var egentligen en växande del av världsekonomin. Sen 1970-talet så försvann alla dessa imperialistiska hinder som hade funnits tidigare. Det kom med ett stort antal andra länder i Östasien och de blev fler och fler och fler. Mm. Och vi kunde egentligen aldrig konkurrera med dem. Mm. Istället så ägnade vi oss åt att låna pengar under 80- och 90- och en bit av 00 talet Och det gäller för renta staterna också. Och Då kände vi oss duktiga för det nu har den vägen också blockerats. Ja, jag får nästan sätta punkt där för <laughs> vi kommer nog kunna prata om det här länge än. Frågan om var tillväxten ska komma ifrån eller vi får grubbla över ett tag till. Men konflikten är tyvärr slut för idag. Så jag får tacka er, Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia som dokumenterar övergivna platser. Och tack Karin Hirn Shanghai på kapitalförvaltaren East Capital. Mer om dagens ämne finns på vår hemsida under Sverigesradio.se. Där finns också våra tidigare program om krisen och andra ämnen att lyssna på och ladda ner. Producent idag var Lotten Collin, tekniker Petter Ingman och jag heter Daniela Markvart.